Meer geloof, Heere, geskryf dier Marie Smit, die voorwoord. Die Heere praat met die segiel oor sy weerbarstige volk. Soos die segiel, het ek ook verklaar, Heere, stuur my, ek is beskipbaar. Dit gaan saam met die belofte van God. Wees sterk, moet bang wees nie, ek is met jou. Daar is ook een waarschuwing, as God sê, dat sy mens een weerbarstige volk is. Ook gaan het saam met die versekering, ek maak jou net soos hulle. Moe nie bang wees, jy sterk, ek is met jy. Ek stel myself as skikbaar, want ek lees die gebeurde in die evangelies en in handelinge en ek vraag, hoekom lyk ons saamleving hoe dit lyk? Kyk hoe vol is die hospitale en die inrichtings vir geestelike afweikings. Kyk hoe vol is die tronke. Waar is die arbeiders van dit het Oesland moet bewerk? Hoekom is diegene wat wel daar is, so krachtloos? In die laatste sens is, het tot soveel as 80% van ons landburgers verklaar, dat hulle die christelike geloof volg. Nou vraag ek weer, hoekom lyk ons saamleving soos dit lyk? Daar is fout met die preentje. Ek lees die gelijkenis van die wat saai, en op die ouwe einde is daar saad, wat op goeie grond val, groei en vrug dra, soms 30-voudig, soms 60-voudig en soms 100-voudig. Daaruit weet ons, dat nie amal die graad van geloof ontvang het te, Ons kan nie verwacht dat die persoon wat 60-voudig vrug dra moet optree is soos iemand wat 100-voudig vrug dra nie. Nogthans weet ons, dat selfs al dra ons amal 60-voudig vrug, is ons saambleving nog steeds nie veronderstel om te lyk soos dit lyk nie. Waar le die vult dan? Dis les nie by God nie. Hy is getrou en rechtverdig, maar sy volk, hy is weerbarstig, self gecentreerd en eie gerechtig. Hulle het Jesus as sy voorbeeld, hulle disciples as sy voorbeeld, noktans lyk die prentjie rondom hulle soos die prentjie lyk rondom die seegheel. Daar is nie afweesigheid van geloof nie, daar is krachtloosheid. Wat is die ene ding waarmee die disciples onder Jesus sy leiding die meeste gestruike lyk? Kleingelovigheid. Keer op keer het Jesus hulle daar oor aangesprek. Ek het asgetisme gekies om op my eie kleingelovigheid te kan aansprek. Ek het vir my een shit gaan opslaan in die bos van plastiek en hout daar langs die sien net na Port. Portilisabeth. My bier is diewe en rovers, verkrachters en moordenaars. Hulle is prostitiete, dwel en verslaafdes en Mense op die buitenrand van die samenleving. Mense wat geen verwachting het op 'n stabiele normale leven nie. Mense wat lang kon opgehou het om te hoop. Hulle ken verwerping, hulle ken vernedering. Hulle kent slechtsie en verachting. Hulle reageer met vloeken en skelta. Hulle steeg mekaar maklik met messe of met skerp gebreekte botelneke. Die man slaan hulle vrou in schugge hospitaal toe. Hulle kent die beskuldigingsbank in die hof, in die binnenkant van politie celle en die tronk. Hulle kent die tronk nommerstelsel en leert daar volgend. Hulle ken die donker kant van die samenleving en leef in die skadeweef van die dood. Dit is vir sylke mense wat Jesus gestuur was. Hy self het gesê, dat hy nie gekom het om te oordoenie, maar om te red. Die Engelse vertelling stel het mooi. Die keim, die set de captus vloe. ons? Ons as arbeiders wat die oes insamel is sy medewerkers. Ons kan nie die oes insamel as ons klein gelovig is die hoe gaan ons dan ons kleingelovigheid oorbrug? Moet allemaal nou nie nie in die bos kom bly? Nee! Ons het kennis nodig. Ons moet leer om God te vertrouw. Kennis en vertrouwe. Kennis? Bitter min Christen, ken die inhoud van die evangelie van ons Heere Jesus Christus. As ek hulle daarom vraas die antwoord gauw, Jesus het vir my zonde gesterf. Ja, dis raar. Verduidelik dit vir my. Wat beteken dit vir jou in dagelikse terme? Dis dan dat hulle begin in my A. Sommige sal nog even sy antwoord van vergifnis byvoeg en dan volgestelte. Kennis is kennis van wie God is. Hoekom is Jesus die Christus? Hoekom moest die Christus sterf? Wat beteken die nieuwe verbond? Kennis van Jesus as die Christus en initieerder van die nieuwe verbond is die fondament van die evangelie. Vanuit die nieuwe verbond groei daar vier pilare versoening, vergifnis, vryspraak en verlossing. Die mure van die evangelie gebouw is die opstanding, die jimmelvaart, uitstorting van die heilige Gees en die wederkomst. Die dak is die eeuwige leven. Elke een van hierdie koncepte het diep onderliggende besonderhede en lei ons tot kennis van ons identiteit in Christus, ons Heere. Vertrouwe op God Godse vertrekpunt is kennis. Die afsluiting van die nieuwe verbondsformule is die versekering dat God ons God is en ons sy volk. Afgesonder en bescheel as eiendom van God dier die Heilige Gees. Vertrouwe op God is dan juist om met kennis van die, die identiteit van God saam met ons identiteit in Christus te staan op die nieuwe verbondshombele en te weet dat alles die goede vir ons sal geskiet en ons kan met een rustige hart ons op die achtergrond skuif. Ken die die gedeelte in die persallings wat sê wees stil en weet dat ek God is? Die Hebrieuse letterlijke vertaling daarvan is los jouself af en weet dat ek God is. Wanneer ons hierdie beginsels deel maak van ons dagelikse leven, sekonde vir sekonde sal ons klein gelovigheid omskid word tot een krachtige, standvastige geloof. Dan sal ons kan verklaar dat ons meer is as oor in ons Heere Jesus die Christus.